Лалі задовго мусується. Одна справа – наносити татуювання на руки чоловікам, а ось нівечити тіла юних дівчат – це просто жах. Звівши очі, Лалі бачить чоловіка в білому халаті, який повільно йде вздовж ряду дівчат. Раз у раз він зупиняється і оглядає обличчя й тіла на жаханих молодих жінок. Нарешті підходить до Лалі. Поки той якомога обережніше тримає руку дівчини, чоловік хапає її за обличчя і повертає його туди й сюди. Лалі дивиться у перелякані очі. Її губи ворушаться. Вона збирається щось сказати. Лалі міцно стискає її руку, щоб зупинити. Вона дивиться на нього, і він ледве чутно шепоче. Тссс, Ц... чоловік у білому халаті відпускає її обличчя і йде геть. «Молодець», – шепоче Лалі, збираючись нанести останні чотири цифри. «4-9-0-2». Закінчивши, він затримує її руку у своїй мить довше, ніж треба, знову зазираючи в її очі. Видушує ледь помітну усмішку. У відповідь вона усміхається ще непомітніше, та її очі сяють. Він задивляється в них, і серце його враз обривається. А потім починає колотитися з такою силою, що мало не вискакує з грудей. Він дивиться вниз, на землю, і так кудись пливе під ногами а йому вже простягають інший папірець. «Поквапся, Лалі!» – стривожена шепоче Пепан. Лалі знову підводить погляд, та її вже немає. Розділ перший. Квітень, 1942. Лалі трясеться у вагоні по якісь села, тримаючись сторожком і намагаючись не привертати до себе уваги. 24-річний молодик не бачить сенсу в знайомстві з чоловіком, який куняє поряд, раз по раз випадково схиляючи голову йому на плече. Лалі не відштовхує його. Він усього лише один з огрому молодих чоловіків, напхом напханих у вагон для перевезення худоби, не маючи жодного уявлення, куди їх повезуть. Лалі надів свій повсякденний одяг. Випросуваний костюм, чисту білу сорочку і краватку Завжди вдягайся так, щоб справити гарне враження». Він намагається оцінити розмір своєї буцегарні – вагон завширшки десь за 2,5 метри, але йому не видно другого кінця, тож довжину визначити йому не вдається. Пробує порахувати кількість людей, які подорожують разом з ним. Але море голів навколо весь час перебуває в Русі. І він врешті кидає цю затію. Він не знає, скільки у вагоні цьому потязі. Спина й ноги болять, обличчя свербить. Щетина нагадує йому, що він не мився і не голився, відколи їх сюди завантажили два дні тому. Він усе менше почувається самим собою». Коли чоловіки пробують залучити його до розмови, він обдувається підбадьорливими словами, намагаючись перетворити їхній страх в надію. Ми стоїмо в лайні та не дозволяємо собі потонути в ньому. Звідусіль сипляться у щипливі зауваження про його вигляд і манери. На смішки про його знатне походження. «Ну що, бачиш тепер, куди це тебе завело?» Він старається пропускати все те повз вуха і ховається за усмішкою. Кого я хочу надурити? Я боюся так само, як і всі решта. Молодий хлопчина зустрічається поглядом із лалі і проштовхується до нього крізь це товпище. Дорогою дехто стурхає його. Хочеш зайняти якийсь місце, завоюй його. Як тобі вдається бути таким спокійним? – дивується хлопчина. У них були гвинтівки. Ці нагідники наставляли їх на нас і заштовхували в оці телячі вагони. Лалі усміхається йому – Такого я теж не чекав. Як ти думаєш, куди ми їдемо? Це не має значення. Просто пам'ятай, що ми тут для того, аби удома наші сім'ї були в безпеці. А якщо? Ніяких якщо. Я не знаю, ти не знаєш, ніхто з нас не знає. Просто робімо те, що нам сказали. А може на зупинці нападемо на них нас же більше? Бліда обличчя юнака перекошений від створюдженої люті. Він войовниче стискає перед собою кулак. «У нас кулаки, а у них гвинтівки. Як ти думаєш, хто переможе в цій битві?» Хлопчина умовкає. Його в плечі упирається Лалі в груді. І Лалі відчуває запах жиру і поту від його волосся. Руки хлопця падають і безвольно висять удовж тіла. «Я – Аро», – каже він. «Лалі». Чоловіки навколо прислухаються до їхньої розмови. Повертаючи голови цих двох юнаків, і знову відсторонено заумирають, глибоко поринаючи у власні думки. Усіх їх поєднує страх. І молодість, і їхня релігія. Лалі намагається не будувати гіпотез про те, що може чекати його попереду. Йому сказали, що його забрали для того, аби він працював на німців. «Що ж, це він і робитиме!» Він згадав свою сім'ю, яка лишилася удома. «У безпеці!» Він пожертвував собою і не шкодує про це. Він зробив би це знову і знову, аби лише уся його люба сім'я була вдома разом. Чи на кожну годину хтось «ні-ні» і спитає про щось подібне. Лаллі це набридає, і він просто каже «почекайте і побачите». Він димується, чому питають саме в нього. Нічого особливого він не знає. Так, на ньому костюм і краватка ото й вся різниця між ними і будь-ким з цього науктупу. Ми всі в одному паскудному човні. У переповненому вагоні неможливо сісти, на не те, що лягти. Два відра слугують їм за обиральню. Коли вони наповнюються, зачиняється бійка за право проштовхнутися подалі від смороду. Відра перекидаються, розливаючи у міст. Лалі міцно тримає свою валізу, сподіваючись, що гроші й одяг, які він має в запасі, якось допоможуть йому покласти шлях крізь те, що чекає на нього попереду чи принаймні купити собі по можливості безпечну роботу. Може, трапиться робота, де знадобиться моє знання мов. Він радіє, що йому вдалося переобразитися до стінки вагона. Крізь невеликі щілини між дошками можна трохи визирати на двір. Слабенький подих свіжого повітря допомагає стримувати нудоту. Вже має бути весна, але постійно дощить і небо бурмоситься важкими хмарами. Часом вони минають, поля, вкриті весняними квітами. І Лаллі всміхається сам до себе. Квіти. Ще з маличку від своєї мами він дізнався, що жінки їх люблять. Коли ж йому наступного разу випаде нагода подарувати квіти якісь дівчині? Він вибирає їх у себе. Їхні яскраві кольори миготять у нього перед очима. Цілі поля маків танцюють з вітром. Справжні сіньки яскраво-червоне море. Він обіцяє собі, що коли наступного разу схоче подарувати комусь квіти, то збере їх сам. Він навіть не уявляв, що вони можуть так щедро і буйно рости собі у диких умовах. У його матері росли якісь квіти в садочку, але вони ніколи не зривали їх і не ставили вдома. Він починає подумки складати список усього, що зробить, коли я повернуся додому». Знову зчиняється бійка, буркання, крики. Лалі не бачить, що там відбувається, тільки відчуває, як сіпається і штовхається натовп навколо. Потім усе стихає і з мору Ти його вбив! Щасливий застранець, бурмоче хтось. Мідолешний застранець, Моє життя занадто гарне, щоб закінчитися в цій вегабрібній ямі. У дорозі багато зупименок. Та на кілька хвилин, то на кілька годин. Завжди поза містом чи селом. Випадково Лаллі помічає назви станцій, які вони минають. Острава, місто, що, як йому відомо, розташоване поблизу кордону між Чехословаччиною і Польщею. Пщина, свідчення того, що вони справді у Польщі. Питання, на яке немає відповіді, де ж вони зупиняться. Майже весь час Лаллі згадує своє життя у Братиславі. Свою роботу, свою квартиру, своїх друзів, а надто своїх подруг. Знову зупинка. Темрява, чорна, як смола. Хмари зовсім затулили місяці зірки. Невже ця темрява пророкує їхнє майбутнє? Усе так, як воно є. Те, що я бачу, відчуваю, чую і вдихаю просто зараз. Бачить він тільки чоловіків, таких як сам, юнаків, які прямують у невідомість. Чує він, як бурчить у порожніх шлунках і дерев сухих горлянках. Вдихає він, сморить сечі, лайна і давно немитих тіл. Зате їх не викинули на двір – їм не треба тинятися навколо, шукаючи і б'ючись за вільний клаптик землі. Тепер уже не одна голова схилилася на плече Лаллі. З сусідніх вагонів долинає якийсь гучний шум, поступово наближаючись. У тамтешніх чоловіків урвався терпець, і вони намагаються вирватись на волю. Почувши удари людських тіл об дерев'яні стінки вагона і ще якогось грюкання, мабуть, у стіни гатять ще й відрами з-під лайна, схоплюються всі. Скоро збурюються всі вагони, атаковані зсередини. Або допомагай, або геть з дороги. Гаркає до Лаллі якийсь здоровило, кидаючись на стіну. Не марнуйте енергії, радить у відповідь Лаллі. Якби ці стіни можна було виламати, то, ви думаєте, корови б цього досі не зробили? Кілька чоловіків полишають свої спроби, сердито повертаючись до нього. Обдумують його слова. Потяг, хилитаючись, суне вперед. Мабуть, ті, які усім цим керують, вважають, що рух гальмує непокору. У вагонах заспокоюються. Лаллі заплющує очі. Лаллі повернувся у батьківський дім у Кромпахах, у Словаччину, почувши, що в маленьких містах євреїв затримують і вивозять працювати на німців. Він знав, що євреям тепер заборонено працювати і всі їхні бізнеси конфісковані. Тижнів чотири він допомагав удома, разом з батьком і братом, даючи лад господарству та майструючи нові для своїх маленьких племінників, які вже повиростали з колисок. Зарплату отримувала лише сестра, працюючи швачкою. Їй доводилось таємно пробиратися на роботу перед світанком і вже поночі повертатися з роботи. Її начальниця наважилася піти на такий ризик заради своєї найкращої робітниці». Якось увечері вона повернулася додому з оголошенням, яке начальниця попросила її приклеїти на вітрину. В ньому вигагалося, щоб кожна єврейська сім'я, якій є дитина віком до 18 років, віддала її для роботи на уряд Німеччини. Натяки й чутки про те, що відбувалося в інших містах, нарешті й дійшли до кромпах. Схоже, уряд Словаччини догідливо виконував усі забаганки Гітлера, даючи йому все, що він просив. Жирним шрифтом в оголошенні було виділено попередження про те, що коли сім'я має таку дитину і не віддасть її, то всю сім'ю заберуть у концентраційний табір. Макс, старший брат Лаллі, негайно заявив, що піде він. Та Лаллі навіть слухати нічого не хотів. У Макса була дружина і двоє маленьких дітей. Він був потрібен удома. Лаллі пішов у місцевий урядовий департамент у Кромпахах і запропонував себе для відправки. Службовці, з якими він спілкувався, були його друзями. Вони разом ходили до школи і знали сім'ї один одного. Лаллі сказали їхати до Праги, звернутися у відповідні органи влади і чекати наступних розпоряджень. Через два дні товарняк знову зупиняється. Цього разу на дворі щиняється неймовірний гармидер. Валують собаки, хтось гаркає команди німецькою, відсуваються з засуви, з гуркотом розчиняються двері. «Виходьте з потяга, залишайте свої речі», – кричать солдати. «Швидше, швидше, покваптеся, речі залиште на землі». Лаллі був у дальньому кінці вагону, тому виходить одним із останнім. Підходячи до дверей, він бачить тіло чоловіка, вбитого в тій бійці. мить, заплющивши очі, він короткою молитвою віддає даній смерть людині. Потім відходить з вагона, проте сморід його не полишає. Він уївся в його одяг, шкіру, усі клітини його єства. У лалі підгинаються коліна. Він присідає, спирається руками об гравій і так сидить кілька секунд, задихається. Йому несила ворухнутись, нестерпно хочеться пити. Повільно звівшись на ноги, він роздирається навколо. Бачить сотні переляканих чоловіків, які намагаються усвідомити те, що бачать їхні очі. Собаки хапають і кусають тих, хто рухається надто повільно. Багато хто спотикається, язи ніг з них слухаються. Довго пробувши без діла. Валізи, стоси книжок. Убогі пожитки виривають з руку тих, хто не хоче їх покинути чи просто не розуміє наказів. Таких б'ють прикладами чи кулаками. Лаллі придивляється до людей в уніформі. Чорна і страшна. Дві блискавки на комірах їхньої куртки підказують Лаллі, з ким він має справу. Есес. За інших обставин, він би незалежно оцінив пошиття, якість тканини і вишуканість крою. Він ставить валізу на землю. Звідки ж вони знатимуть, що вона моя? Здригаючись, він розуміє, що навряд чи ще колись побачить свою валізу або її вміст. Він прикладає руку до серця, там, де в кишені піджака сховані гроші. Дивиться на небо, вдихає свіже повітря, прохолодне повітря. І радіє, що він принаймні на дворі. Лунає постріл, і Лаллі підскакує. Перед ним стоїть офіцер СС, спрямовуючи зброю вгору. «Борушись!» Лаллі озирається на спорожнілий потяг – Подяг розкниданий, книжки позакривані, під'їжджають кілька вантажівок. З них вистрибують хлопчики, вони хапають покинуті пожитки і жбурляють їх у вантажівку. Між лопатками Лаллі з'являється камінь важкості. «Вибач, мамо, вони забрали твої книжки». Чоловіки плентаються до похмурих будинків з брудної червоної цегли з панорамними вікнами. Дерева рядами виструнчились біля входу, випустивши нові весняні парости. Заходячи у відчинені залізні ворота, Лаллі дивиться вгору і бачить надпис німецькою, набраний металевими літерами. Робота робить вільним. Він не знає, де він, яку роботу йому доведеться виконувати, але те, що вона його звільнить, здається поганим жартом. Есесівці, гвинтівки, собаки, забрані речі. Таке йому і на думку не спадало. Де це ми? Лаллі повертається, бачить поряд із собою Аарона. На кінцевій зупинці, я б сказав, Аарон похмурніє. Просто роби те, що кажуть, і все буде добре. Лаллі знає, що це звучить не дуже переконливо. Він швидко усміхається Аарону, той теж відповідає усмішкою. Лаллі замовкає і подумки дає собі свою власну пораду. Роби те, що скажуть, і не втрачай пильності. Людей заводять на територію і шукують рядами. На чолі ряду, де стоїть лаллі, за маленьким столиком сидить якийсь ув'язнений з побитим обличчям. На чоловікові куртки і штани в блакитних і біли вертикальні смужки. На грудях зелений трикутник. Поза нього стоять офіцер СС із гвинтівкою на поготові. Клубочать хмари. Звіддаля чуються гуркіт дгрому, чоловіки чекають. До новоприбулих виходить старший офіцер у супроводі солдат. У нього квадратна щелепа. Тонкі губи, над очима нависають кошлаті чорні брови. Форма на ньому простішого, ніж його охоронці крою. Подвійний блискавок не видно. Його поведінка свідчить про те, що він тут явно якийсь начальник. «Ласкаво прошу до Авшвіцу». Лалі чує ці слова, що вилітають з майже непорушного рота. І не вірить власним бухам. Його силою видерли з власної домівки. Вивезли як худобу. Тепер його стережуть озброєні до зубів есесівці. І ось тобі маєш. Його ласкаво просять. Ласкаво просять. Я – комендант Рудольф Гьос. Я головний тут, в Авшвіці. На воротях, у які ви війшли, написано «робота робить тебе вільним». Це ваш перший і єдиний урок. «Працюйте сумлінно, виконуйте те, що вам кажуть, і будете вільні. Спробуєте не підкоритись і побачите, які будуть наслідки. Тут вас оброблять, а потім відвезуть у вашу нову домівку. Аушвіц-2. Біркеану». Комендант пильно дивиться на їхні обличчя. Починає щось говорити, та його перебиває сильний гуркіт грому. Він зіркає на небо, щось буркає собі під ніс. Зневажливо махаючи рукою на чоловіків, йде геть. Виставу закінчено. Охорона поспішає за ним, хоча вистава і неоковирна, та загроза все ж реальна. Починається обробка. Лаллі бачить, як перших арештантів підштовхують до столів. Він стоїть далекувато і не чує тих коротких діалогів. Йому тільки видно, що чоловіки у піжамах, які сидять за столами, щось старанно записують. А під кінець кожному ув'язненому дають клаптик, схожий на маленьку квитанцію. Ось настає черга Лаллі. Він має назвати свої ім'я, адресу, професію та імена батьків. Чоловік за столом з виглядом бувалого у бувальцях записує відповіді Лаллі акуратним елегантним почерком і дає йому папірець з якимось номером. За весь цей час чоловік так і не піднімає голови, щоб зустрітися з Лаллі поглядом. Лаллі дивиться на номер. 32-40-7 у потоці чоловіків він переходить до інших столів, де під наглядом більшої кількості есесівців сидять інші смугасті в'язні з нашитими зеленими трикутниками. Йому нестерпно хочеться пити. Попри спнагу і виснаження, він ще здатен здивуватись, коли папірець вихоплюють нього з рук. Офіцер есес стягує злаль піджак, розриває рукав і притискає ліве передпліччя до столу. Не вірячи власним очам, Лаллі дивиться, як в'язень одну за одною виколює цифри – 32, 40, 7 – на його шкірі. Дерев'яна колодка зі вставленою в неї голкою рухається швидко і болісно. Потім чоловік бере ганчірку, умочену в зелений чорнило, і грубо квацає нею по свіжій рані Лаллі. Татуювання тривало якісь секунди, та для шокованого Лаллі час наче зупинився. Він стискає свою руку і з жахом дивиться на номер. Як може людина зробити таке з іншою людиною? Невже, думає він тепер, до кінця свого життя, короткого чи довгого, його татуюватиме це випадкове число? Удар прикладом виводить Лаллі з трансу. Він піднімає з землі куртку і, спотикаючись, іде далі, за чоловіками попереду. І потрапляє у великий цегляний будинок із лавками вздовж стін. Це нагадує йому спортивний зал у якійсь паризькій школі, де він спав п'ять днів, перш ніж вирушив у цю подорож. Роздягайтеся швидше, швидше. Есесівці вигаркують команди, яких багато хто не розуміє. Лаллі переглядає для тих, хто поблизу, а вони передають далі. Залишайте свій одяг на лавці, після душу зайдете його тут. І ось уже новоприбулі знімають штани і сорочки, піджаки й черевики, складають свій брудний одяг і акуратно лишають його на лавках. Лаллі радіє, що зараз нарешті добереться до води, хоч і здогадується, що ні свого одягу, ні грошей він більше не побачить. Він скидає весь свій одяг і кладе його на лавку, але обурення такою напругою бере гору над здоровим глуздом. З кишені штанів він витягує пласку коробку сірників. Спомин про минуле життя». І крадькома поглядає на найближчого наглядача. Чоловік дивиться убік, Лаллі чиркає сірником. «Можливо, це останнє, що він робить із власної волі». Він тримає сірник біля підкладки свого піджака, накриває його штаньми і швидко приєднюється до шеренги чоловіків у душовій. Через кілька секунд позаду він чує гвалт. Пожежа! Лаллі зрається і бачить, як голі люди штовхаються і відбігають подалі. Поки наглядач сесівець намагається загасити полум'я. Він заскакує під душ, відчуваючи, що весь тремтить. Що я накоїв? Кілька днів поспіль він тільки й робив, що радим усім не привертати до себе увагу. Виконувати те, що наказують, нікого не дратувати, а тепер бере розпалює той чортів вогонь у приміщенні. Він навіть не сумнівається, що б сталося, якби хтось вказав на нього, як на палія. Дурень, дурень. У душовій він упановує себе, глибоко дихаючи. Сотні чоловіків тремтячи, стоять плечеме до плеча, під зливою холодної води. Вони закидають назад голову й жадібно ковтають її, хоча вода її згіркла. Щоб якось зменшити почуття сорому, багато хто прикриває свої геніталії руками. Лаллі змиває з тіла й волосся піт, бруд і сморід. Струмані води шкварчать, вириваючись із труп і щосили врізаються в підлогу. Зрештою, воду вимикають, двері до роздягальні знову відчиняються, і вони, без команди, повертаються до того, що замінило їхній одяг старої російської військової форми і черевиків. «Перед тим, як одягтися, ви маєте зайти до парукаря, повідомляє чоловікам есесівець, самовдоволено посміхаючись. «Виходьте швидше». Чоловіки знову шикуються в черенги. Один за одним вони підходять до в'язня, який стоїть, тримаючи на бритву. Підходить черга Лаллі. Він сідає на стілець, тримаючи спину прямо і високо підняти головою. Дивиться, як есесівець ходить уздовж шеренги. Тичуть дулами гвинтівок у голих в'язнів, спилюють грубими жартами і по дурному регочуть. Лаллі сідає ще пряміше і ще більше піднімає голову. Поки в нього на голові від волосся лишається сама щетина і навіть не здригається, коли бритва ріже шкіру голови. Наглядач штурхає його в спину, значить Лаллі може йти. Він рушає в душову, де разом з іншими підбирає собі одяг і дерев'яні черевики потрібного розміру. Усе брудне і у плямах, та йому вдається знайти більш-менш гожі черевики. І він сподівається, що російська форма, яку він схопив, йому теж підійде. Одягшись, він, як і наказано, виходить з будинку. Темніє. Не знати, як довго він йде крізь дощ, один із незліченних чоловіків. Йому ледве вдається видирати ноги з липкої грязюки. Але він і не думає зупинятись. Хтось вибивається з сила, або падає на коліна, спираючись руками об землю. Їх б'ють, поки вони не піднімаються і знову не стають у стрій. Хто не встигає, того пристрелюють». Лаллі намагається відліпити від шкіри промоклу форму. Вона тре й тисне, а запах мокрої вовни і бруду нагадує йому про телячий вагон. Лаллі дивиться в небо, намагаючись удосталь напитися дощової води. Її солодкий смак – це найкраще, що було за всі ці дні. Єдине, що було за всі ці дні, коли спрага доводила його до знемоги – потьмарювала зір. Він жадібно ковтає воду, набирає повні пригорощі й дико сьорбає. Звіддаля він бачить прожектори, які освітлюють величезну площу. У напівпритомному стані вони здаються йому маяками, що виблискують, мерехтять у краплях дощу, вказуючи йому шлях додому, не наче кличуть. «Іди до мене, я тебе сховаю, обігрію і нагодую. Продовжуй іти». Але проходячи через ворота, на яких цього разу немає жодного надпису, жодної угоди, жодних обіцянок, свободи в обмін на важку працю, Лаллі розуміє, що яскравий міраж зник. Це просто інша в'язниця. За цим двором зникають в темряві, видніється ще якась огороджена територія. Верхівки парканів обтягнені кулючим дротом. На вишках Лаллі бачить асесівців, які наставили гвинтівки в його бік. Неподалік у паркан потрапляє блискавка. До них підведений струм. Недуже гучний удар грому не може заглушити звук пострілу. Ще один чоловік падає. «Ми це зробили». Лаллі повертається і бачить, як до нього пробирається Арон. Мокрий, брудний, але живий. «Так, здається, ми вдома. Ну, в тебе ж і вигляд. Та ти себе бачиш? Можеш вважати мене дзеркалом». «Та ні вже, дякую». «І що буде тепер?» Якось по-дитячому питає Аарон. Вони йдуть у безперервному потоці чоловіків. Кожен показує своє татуювання руку офіцера ВСС, який стоїть перед якоюсь будівлею і записує їхні номери в журналі. Отримавши добрячого штурхана в спину, Лаллі і Арон опиняються у блоці номер 7. Великому бараці з триярусними нарами під однією стороною. Сюди заганяють десятки чоловіків. Вони штовхаються, лізуть один попереду одного, намагаючись знайти краще місце. Комусь щастить, хтось просто агресивніший. Такі ділять нари лише з одним чи двома претендентами». Удача не на боці Лаллі. Вони з Араном видираються на нари третього ярусу, вже зайняті якимись двома іншими в'язнями. Не мавши протягом кількох днів і різки в роті, вони геть знесилені. Лаллі якомога зручніше вкладається на мішку, напханою соломою, що слугує матрацом. Він притискає руки до живота і намагається заспокоїти бунт кишок. Із судомлених від голоду. Кілька чоловіків кричать охоронцям. «Ми хочемо їсти!» Чують відповідь. Їжу отримаєте вранці. До ранку ми тут всі з голоду помремо, каже хтось у кінці блока. Віддамо Богу душу, глухо додає хтось. У цих матрацах, наче є сіно, зауважує ще хтось. Може, побудемо ще худобою і пожуємо його? Де-не-де чується короткий сміх. Наглядач мовчить. І тоді десь із глибин спальні чується нерішуче «му». Сміх. Тихий, але справжній. Наглядаєш десь тут, невидимий, не умішується, І нарешті всі засинають з бурчанням у шлунках. Усе ще темно, коли Лаллі прокидається, бо йому треба до убиральні. Він перелазить через сусідів, які сплять, спускається додолу і навпомацьки пробирається в кінець блока, сподіваючись, що там найбезпечніше місце, щоб помочитися. Підходячи ближче, він чує голоси. Словака і німця. З полегшенням він бачить, що тут є, хоч і примітивна, та все ж убиральня. Під блоком проходять довгі канави, на яких лежать дошки. Троє ув'язнених сидять над канавою, випорожнюючись і стиха перемовляючись. Лаллі бачить, як з іншого кінця блока в сутінках наближаються двоє есесівців. Курять, сміються, гвинтівки вільно висять у них за спинами. Прожектори блимають і від есесівців падають неспокійні тіні – а Лаллі не може розібратися, що вони говорять. Його сочовий міхур повний, але він не наважується навіть ворухнутись. Есесівці одночасно щиглями відстрілюють недокурки, хапають гвинтівки і відкривають вогонь. Тіла тих трьох, які випорожнювались, падають у канаву. У Лаллі перехоплює віддих. Коли есесівці минають його, він утискається в стіну барака. Лаллі постеріг профіль одного з них – Хлопчисько, просто якийсь чортів шмаркач. Коли вони зникають у темряві, Лаллі клянеться собі. «Я виживу. Щоб вийти звідси, я вийду вільною людиною. Якщо пекло існує, то я побачу, як ці вбивці горітимуть у ньому». Він думає про свою сім'ю в Кромпахах, сподіваючись, що його перебування тут принаймні рятує їх від подібної долі. Лаллі облегшується і повертається на свої нари. «Постріли», каже Арон. «Що то було?» «Я не бачив». Арон перекидає ногу через Лаллі, намагаючись злізти з нар. «Ти куди?» «Бідлити!» Лаллі схиляється з нар, хапає Арона за руку. «Терпи!» «Чого це?» «Ти чув постріли», – каже Лаллі. «Просто терпи до ранку!» Арон мовчки залазить назад на нар і лягає, притиснувши кулаки до паху від страху і злості. Його батько забирав клієнта із залізничної станції – Пан Шайнеберг намінтився елегантно залізти в коляску, поки батько Лаллі клав його чудову шкіряну валізу на сидіння навпроти. Звідки ж він приїхав? З Праги? З Братислава? Може, з Відня? На ньому дорогий вовняний костюм. Черевики, наче щойно начищені. Він усміхався і коротко перемовлявся з батьком Лаллі, коли той відсався напередок. Батько нукав на коня, щоб той рушав. Як і всі інші чоловіки, яких батько Лаллі розвозив своєю службою таксі, пан Шайнберг повертався додому з важливої ділової поїздки. Лаллі більше кортіло бути схожим на цього пана, ніж на свого батька. Того дня пан Шайнберг був без дружини. Лаллі любив розглядати пані Шайберг та інших жінок, які їздили у батьковій колясці. Їхні маленькі руки, сховані в білих рукавичках. Їхні вишукані перламутрові сережки і таке саме на мисто. Йому подобалися прекрасні жінки в чудовому убранні і коштовностях, які іноді супроводжували важливих чоловіків. Єдине, заради чого він допомагав батькові, щоб відчиняти для них дверця та коляски, тримаючи їх за руку, допомагаючи їх сходити, вдихаючи їхній аромат і мріючи про життя, яким вони жили. Розділ 2. Виходьте, усім вийте на двір. Сурчать свистки, балують собаки. Сонячні промені ясного ранку вириваються у блок номер сім. Чоловіки виплутуються із сонної купи тіл, залазять зі своїх нар додолу і плентаються на двір. Збираються під будівлею, ніхто далеко не відходить. Усі чекають, довго чекають. Ті, які кричали і сюрчали у свистки, десь зникли. Чоловіки човгають туди-сюди. Перешіптуються з найближчими сусідами. Поглядаючи на інші блоки, бачать ту саму картину. Що далі? Чекати? Нарешті офіцер ецесівець і якийсь в'язень підходить до блока номер 7, який враз стихає. Ніякого вступного слова. В'язень вигукує номери, читаючи з журналу. Офіцер стоїть поряд, нетерпляче пристукуючи носком чобота, легенько цьовхаючи себе по стегнам своїм елегантним стеком. За якусь мить в'язні здогадуються, що ці номери відповідають татуюванню, нанесеному на їхні ліве передпліччя. Перекличка закінчується, а два номери так і не відгукнулись. Ти, той, який проводив перекличку, вказує на останнього в шерензі чоловіка. Іди подивись, чи не лишився хтось у бараці. Чоловік запитально дивиться на нього, він не розумів ні слова. Сусід перекладає йому наказ і той поспішає у барак. Через кілька секунд він повертається, випростовуючи на піднятій правій руці вказівний і середній палець. Двоє мертві. Наперед виступає сесівець. Він говорить німецькою. В'язні вже зрозуміли, що мають стулити роти і покірно чекати, що хтось серед них зможе перекласти. Лаллі розуміє все. «Вас годуватимуть двічі на день. Вранці і увечері. Якщо ви доживете до вечора, він робить паузу, і на його обличчі з'являється похмура посмішка». Після сніданку ви працюватимете, поки вам не скажуть зупинитися. Ви продовжуватимете будівництво цього табору. Ми привеземо сюди ще більше людей. Тепер його посмішка перетворюється на зрозумілий вишкір. Виконуйте накази свого капу і начальників на будівництві. І тоді ще побачите, як сідає сонце. Чується брязкіт від металу. В'язні, повертаючи голови, бачать, як до них наближається група людей, несучи два казани і оберемок бляшанок. Сніданок. Кілька в'язнів рушають до цієї групки людей з наміром допомогти. Хто зрушить з місця, буде застрелений. Гаркає сесівець, піднімаючи гвинтівку. Більше попереджень не буде. Офіцер іде, а в'язень, який проводив перекличку, звертається до всіх. «Ви чули, що він сказав», – говорить чоловік німецькою з польським акцентом. «Я, ваш капо, ваш начальник. Зараз ви станете двома рядами, щоб отримати їжу. Хто поскаржиться, відчує наслідки». Люди стають у дві черги, перешіптуються і, перепитуючи один одного, чи хто зрозумів, що той сказав німець, Лаллі пояснює тим, хто біля нього, і просить передати далі. Він перекладатиме стільки, скільки зможе». Підходить його черга, і він удячно бере невеличкий бляшаний кухоль, у якого трохи вихлюпуються на грубі руки, що його тримають. Він відходить убік і розглядає отриману їжу. Вона коричнева. В ній немає нічого твердого, а запах неможливо визначити. Це не чай, не кава і не суп. Він боїться, що п'ючи цю бурду повільно, він не зможе її в собі втримати. Тому він заплющує очі, затискає пальцями носа і залпом випиває. Не всім так щастить. Арон стоїть неподалік. Піднімає свій кухоль, немов збирається виголосити тост. «У мене тут шматок картоплини, а в тебе?» «З роту смачнішого не їв». «Ти завжди такий оптиміст?» «Спитаєш мене знову в кінці дня» каже йому Лаллі, підморгуючи, повертаючи свій порожній кухоль в язню, який йому його видав. Лаллі дякує швидким кивком і напівусмішкою. Капо кричить. «Коли поснідаєте ледачі виродки, знову шикуйтеся в одну шеренгу. На вас чекає робота». Лаллі передає команду далі. «Зараз ви підете за мною», кричить Капо. «І будете виконувати накази бригадира. І не здумайте сачкувати. Я про все дізнаюся». Лаллі з іншими в'язнями опиняється перед напівзбудованим бараком, копією їхнього блоку номер 7. Решта в'язнів уже тут. Теслі й мулярі тихо й злагоджено працюють, як люди, що звикли працювати разом. Ти, так, ти, піднімайся на дах, можеш працювати там. Це команда для Лаллі. Озирнувшись навколо, він помічає драбину, що веде на дах. Там сидять на опочіпці двоє в'язнів, чекаючи, поки їм принесуть чергову партію черепиць. Чоловіки відсуваються убік, коли Лаллі вилазить нагору. Дах складається лише з дерев'яних балок, на яких тримається черепиця. Обережно, попереджає один із чоловіків, пройди трохи вперед, по краю даху і подивись, як ми робимо. Це неважко, ти скоро наб'єш руку. Цей чоловік росіянин. Мене звати Лаллі. Знайомства потім гаразд, чоловіки перезираються. «Ти мене розумієш?» «Так», – відповідає Лаллі Російською, чоловіки усміхаються. Лаллі спостерігає, як вони беруть важку керамічну черепицю з пари рук, що з'являються над краєм даху, потім лізуть туди, де була покладена остання черепиця, кладуть нову черепицю, перекриваючи попередню, а потім повертаються до драбини по наступну. Росіяни мали рацію. Робота була неважка, і незабаром Лаллі вже приєднався до них, утримуючи і укладаючи черепицю. У цей теплий весняний день тільки голодні спазми, і судоми не дають йому зрівнятися з досвідченими робітниками. Минає кілька годин, перш ніж їм дозволяють перепочити. Лаллі рушає до драбини, але росіянин зупиняє його. Безпечніше відпочивати тут. Сюди знизу не видно. Лаллі йде за чоловіками, які знають, де саме можна сісти і випростатись. В кутку, де були міцні колоди для укріплення даху. – А ви вже тут давно? – питає Лаллі, коли вони умощуються. – Десь місяці зо два. Тепер уже важко сказати. – А звідки ви? Тобто як ви сюди потрапили? Ви євреї? – Не всі питання одразу. Росіянин усміхається, а молодший кремезний робітник закочує очі від такого невізластва новачка, який скоро дізнається, де його місце в таборі. «Ми не євреї. Ми російські солдати. Ми потрапили в оточення, і чортові німці захопили нас і пригнали сюди на каторгу. А ти єврей?» «Так, я з тієї великої групи, яку вчора привезли із Словаччини. Там усі євреї. Росіяни перезираються. Старший відвертається, заплющує очі, підставляючи обличчя сонцю, і полишає розмову на свого товариша». Озирнися навколо. Звідси добре видно, скільки бараків будується і скільки ще землі вони збираються розчищати. Лаллі спирається на лікоті і оглядає величезну територію, обнесену парканом під напругою, ряд бараків, таких самісіньких, як оцей, що він допомагає будувати, губиться вдалині. У нього аж морозом сипнуло поза спиною від думки про те, на що перетвориться це місце. Він боїться й слова мовити, щоб голос не видав його розпачу. Знову всідається Відвертаю голову в бік, уникаючи погляди в своїх компаньйонів Щосила, намагаючись тримати себе в руках Не довіряй нікому Поменше розповідай про себе Будь обережним Чоловік пильно спостерігає за ним, потім каже Я чув, як есесівці вихвалялись Що це буде найбільший концентраційний табор Справді, мало не шепоче Лаллі Тоді, якщо ми будуватимемо його разом Може ви мені скажете, як вас звуть? «Андор», – каже той, – «оцей не зграба зі мною Борис, він не дуже говіркий». «За довгий язик тут можна поплатитися життям», – бурмоче Борис, простягаючи лаллі руку. «А що ви ще можете розповісти мені про тутешніх людей? І хто в біса такі оці капо?» «Поясни йому», – попросив Борис, позіхаючись. «Ну, тут ще є інші російські солдати. Такі, як ми, але небагато. А ще тут є різноманітні трикутники». «Як отой зелений трикутник, що його носить мій капо?» – спитав Лаллі. Андор сміється. «О, зелені, то найгірші. Вони злочинці, губивці, гвалтівники і подібна публіка. З них виходять гарні наглядачі, бо вони жахливі люди. Він веде далі». А інші потрапили сюди через свої антинімецькі політичні погляди. Такі носять червоні трикутники. Трапляються, хоч і небагато. Чорні трикутники. Це ліниві покетки, І довго вони не живуть. Ну і нарешті ти, твої друзі. Ми носимо жовту зірку. Так, ви носите жовту зірку. Ваш злочин у тому, що ви євреї. А чому у вас немає ніяких нашивок? Питає Лаллі. Андор знизує плечима. Ми просто вороги, Борис пирхає. Вони ображають нас, роздавши всім вам нашу форму, нічого гіршого вони не придумали. Сюрчить свисток, і всі троє повертаються до роботи. Того вечора чоловіки блока номер сім збираються грубками, щоб поговорити. Поділитися тим, про що вони дізнались, та порозпитувати інших. Деякі йдуть у дальній кінець барака, де возносять молитву своєму богові. Усі молитви змішуються в якесь невиразне бурмотіння. Про що вони моляться? Про настанову? Про відомище? Про схвалення? Лаллі здається, що за відсутності Ребе, який би їх направляв, кожен молиться про щось важливіше тільки йому, і він вважає, що так воно й має бути. Він ходить між групами чоловіків, прислуховується, але не вступає в розмови. Під кінець свого першого дня Лаллі знає тільки те, що розповіли йому двоє росіян-напарників. Рештю тижня він дотримується своїх власних порад. Опускає голову, робить те, що наказують, не сперечається. А сам тим часом спостерігає і мутає на вуз Дивлячись на нові будівлі, він ясно розуміє, що в німців геть бідна архітектурна уява Де тільки можна, він прислухається до розмови пліток есесівців Які не підозрюють, що він їх розуміє Таким чином він отримує єдину можливу зброю – знання І накопичує його на майбутнє Есесівці огинаються тут цілими днями Підпираючи стіни, курять, у ока поглядають навколо так Лаллі дізнається, що комендант табору Гьос солянивий покидьок, який рідко сюди навідується, що німцям вигідніше служити в Авшвіці, ніж у Біркенау, де немає ні сигарет, ні пива. Лаллі помічає, що одна група робітників чимось відрізняється. Вони тримаються окремо, носять цивільний одяг і вільно розмовляють із сесівцями. Лаллі вирішує дізнатись, хто вони такі. Ці чоловіки не тягають колоди, не кладуть черепицю, а ходять собі по території в якихось інших справах. Їхній капо теж із них. Як би й собі отримати таку роботу? Тоді б він краще знав, що відбувається в таборі, які плани щодо Біркенау і, що важливіше, щодо нього самого. Лаллі працює на даху кладе черепицю, вигріваючись на сонці, аж раптом бачить, як сюди прямує його капу. «Ну ж, бо, швидше повертайтеся, ліниві покидьки!» – репетує Лаллі. «Нам треба закінчити блок!» Він усе гаркає команди на всі боки, коли капу з'являється знизу. Лаллі виробив звичку вітати його шанобливим кимком голови. Якось у відповідь він теж отримав короткий кивок. Він розмовляв із ним польською. Зрештою, цей капо сприйняв його за догідливого в'язня, з яким не буде проблем. Капо з напівусмішкою ловить погляд Лалі і робить йому знак спуститися з даху. Лалі підходить до нього, схиливши голову. Тобі подобається твоя робота на даху? питає капо. Я виконую те, що мені наказують, відповідає Лаллі. Але ж кожен хоче полегшити собі життя, еге ж? Лалі мовчить. Мені потрібен хлопець, каже капо, посіпуючи обтріпаний край російської армійської сорочки. Вона завелика на нього і надів він її, щоб видаватися кремезнішим і сильнішим на тлі тих, за ким наглядає. З його різкозубого рота до лалі долинає різкий запах, напівперетравленого м'яса. Ти робитимеш те, що я тобі скажу. Приноситимеш мені їжу, чистиметеш щеревики, і будеш весь час поряд, коли б я не покликав. Робитимеш усе чітко, і я зможу полегшити тобі життя. Ну, а як не вгодиш, то будуть наслідки. Лалі залишається біля свого капу. Це і є відповіддю на пропозицію роботи. Цікаво, думає він, чи не укладаю я угоду з дияволом, перетворившись із будівельника на хлопчика на побігеньках. Чудовий весняний день. Зовсім неспекотно. Лаллі помічає, як великий фургон проїжджає повсте місце, де зазвичай розвантажує будівельний матеріал і повертається за ріг адміністративної будівлі. Лаллі знає, що десь тут, уже недалеко до головної огорожі, і йому ніколи навіть на думку не спадало наближатися туди. Та зараз цікавість бере гору над обережністю. Він йде слідом із виглядом «Я ні можу ходити де хочу». Він зазирає заріг задньої частини будинку. Фургон зупиняється біля дивного автобусу. Його переробили на такий собі бункер, позатягували вікна сталевими пластинами. Лаллі бачить, як десятки голих чоловіків виштовхують з фургона і ведуть до автобуса. Хтось заходить охоче. Тих, які опираються, б'ють прикладами. В'язні відтягують напівритмованих бунтарів у бік і залишають на призволяще. Автобус такий повний, що останні чоловіки ледве витримують навшпиньках. Їхні оголені сідниці випирають назовні. Охоронці натискають на їхні тіла своєю вагою. Потім двері з гуркотом зачиняються. Один охоронець обходить навколо автобуса, гупаючи по металевих листах перевіряючи, чи все надійно закріплене. Інший охорони жваво вилазить на дах автобуса, тримаючи каністру. Не в змозі поворохнутися. Лаллі дивиться, як він відчиняє маленький лючок у даху і перевертає каністру. Потім знімає кришку, вставляє каністру в лючок, поспішно стрибає з автобуса і той жахливо здригається, звідти чуються приглушені крики. Лаллі падає на коліна і його вивертає. Він так і не рушає з місця. Його нудить, аж поки крики не стихають Коли в автобусі все заспокоюється і вмовкає, двері відчиняються Звідти, мов каменюки, випадають мерці З-за іншого рогу будівлі виходить група в'язнів Фургон здає назад І в'язні заходжуються перевантажувати в нього тіла, хитаючись під їхньою вагою І намагаючись якось упоратися з цим жахом Лаллі став свідком чогось немислимого Він ледве тримався на ногах Стоючи на порозі пекла, відчуваючи, як у нього самого всередині бушує пекельне полум'я від побаченого. Наступного ранку він не може підвестися, він увесь горить. На сьомий день Лаллі потроху починає приходити до тями. Хтось обережно наливає воду йому в рот. На чолі він відчуває прохолодну, вологу ганчірку. «Ну-ну, хлопче», – перемовляє чийсь голос, – «не переймайся так». Лалі розплющує очі й бачить незнайомця, літнього чоловіка, який м'яко дивиться на нього. Лалі спирається на лікоть і незнайомець допомагає йому сісти. Він збентежено озирається навколо. Який сьогодні день, де він? Свіже повітря піде тобі на користь, каже чоловік, беручи Лалі за лікоть. Він виводить Лалі на двір у безхмарний день, який ніби призначений для радості, і Лаллі здригається від згадки про недавній такий самий день. Світ йде обертом, і Лаллі заточується. Незнайомець підтримує його і веде до першої ліпшої купи дощок. Закотивши рука в роби, Лаллі, він вказує на витатуйований номер. «Мене звуть Пепан. Я тетувірер. Як тобі результат моєї роботи?» «Тетувівер?» – перепитує Лаллі. «Тобто це ви мені таке зробили?» Пепан знизує плечима, дивлячись просто в очі Лаллі. «Мені не дали вибору». Лаллі хитає головою. Не цей номер мав стати моїм першим татуюванням. «А що би ти хотів?» – питає Пепан. Лаллі сором'язливо усміхається. «Як її звуть?» «Мою кохану?» «Не знаю, ми ще не зустрілися». Пепан усміхається. Якийсь час чоловіки просто насолоджуються тишею. Лаллі проводить пальцем по своєму номері. «А що у вас за акцент?» – питає Лаллі. «Я француз». «А що зі мною сталося?» – врешті питає Лаллі. «Тиф! Тобі світила передчасна могила!» Лалі здрягається. «То чому я сиджу тут, біля вас?» «Я проходив повз цей блок саме тоді, як твоє тіло швергонули на візок для мерців, та тих, хто при смерті. Якийсь хлопчина благаве сесівце залишити тебе, обіцявши, що доглядатиме. Коли вони пішли далі, він зіштовхнув тебе з візка і почав тягти в блок. Я підійшов і допоміг йому. «Як давно це сталося?» Сім вісім днів тому. Відтоді чоловіки з твого блока доглядали тебе ночами, а я коли міг був з тобою вдень. Як ти почуваєшся? Чудово почуваюсь, просто не знаю, що сказати, як вам дякувати. «Дякую тому чоловікові, який виштовхнув тебе з візка. Саме його відвага вирвала тебе із пащі смерті. Подякую, коли дізнаюся, хто то був, ви не знаєте? Ні. Вибач, ми не називали ймен. Лаллі на кілька секунд заплющує очі. Підставляє обличчя теплому сонцю, яке наповнює його енергією і прагненням іти далі. Він випростовує обвислі плечі і до нього повертається рішучість. Він ще живий. Він зводиться на трентливі ноги, випростовується, намагаючись вдихнути нове життя у кволе тіло, що потребує відпочинку, їжі і води. «Присядь, ти ще дуже слабкий». Погоджуючись із очевидним, Лаллі сідає. Тільки тепер його спина пряміша, а голос твердіший. Він усміхається Пепану. Колишній Лаллі повернувся. Так само зголоднілий за інформацією, як і за їжею. «Я бачу, ви носите червону зірку», – зауважує він. «Еге ж, я був академіком у Парижі і надто прямолінійним на свою голову». «А що ви викладали?» «Економіку». І викладацький фах привів вас сюди? Яким чином? Гай-гай, лаллі людина, яка читає лекції про оподаткування і відсоткові ставки, хоч не хоч уплутується у політику своєї країни. Політика допомагає зрозуміти, як влаштований світ, аж поки взагалі вже не перестаєш розуміти, що до чого, і тоді політика кидає тебе в концтабір, як і релігія, до речі. Який оптиміст? Я не знаю, що чекає попереду на мене чи на тебе. Шкода, немає кришталевої кулі. Ще б пак. І серед цього гуркуту будівництва, собачого гавкоту і репету охоронців, Пепан нахиляється до нього і питає. Твій дух такий самий сильний, як і тіло. Лаллі випрямовується, дивиться в очі Пепана. Я виживу. У цих обставинах твоя сила може стати твоєю слабкістю, чарівність і невимушена усмішка можуть звести тебе у біду. Я виживу. Гаразд, тоді, можливо, я зумію допомогти тобі тут вижити. У вас є друзі на горі?» Папан сміється і плескає його по спині. «Ні, ніяких друзів на горі. Я вже казав тобі, що я віврер. І мені повідомили, що дуже скоро кількість людей, яких сюди привозять, значно зросте. Якусь хвилю вони обдумають цю новину, а далі Лаллі дають спокій думки про те, що хтось вирішує, визначає кількість, ґрунтуючись на чому. Як ви вибираєте, кого сюди вести? Що для вас є вирішальним? Раса, релігія, політика? «Ти мене заінтригував, Лаллі. У тобі є щось притягальне, якась сила, яку не можеш приховати навіть твоє кволе тіло. Саме тому ти сидиш сьогодні отут, переді мною». Лаллі чує ці слова, але опирається тому, що каже Пепан. Вони перебувають там, де щодня, щогодини, щохвилини гинуть люди. Хочеш отримати роботу, щоб працювати разом із мною?» Пепан відвертає Лаллі від сумних роздумів. «Чи тобі подобається робити те, що наказують?» Я роблю все, що можна, аби вижити. Тоді погоджуйся на роботу, яку я тобі пропоную. Ви хочете, щоб я татуював інших людей? Хтось же мусить це робити? Не думаю, що в мене вийде. Ранити когось, робити комусь боляче. А це ж так боляче. Пепан закочує свій рукав, показуючи власний номер. Це збіса боляче. Якщо ти не погодишся на цю роботу, її виконуватиме хтось бездушний, а не такий, як ти». І ранитиме людей іще більше. Працювати на капу – це зовсім не те саме, що оскверняти сотні невинних людей. Западає довга тиша. Лалі знову поринає у морок думок. «Чи ті, які вирішують мати сім'ю, дружину, дітей, батьків, це просто неможливо?» Можеш себе цим заспокоювати, але ти все одно маріонетка нацистів. Хоч зі мною, хоч для Капо, хоч на будівництві. Ти однаково виконуєш їхню брудну роботу. Ви вмієте переконувати. То як? Тоді згода. Якщо ви зможете це влаштувати, я працюватиму на вас. Не на мене, разом зі мною. Але ти маєш працювати швидко і результативно. І уникати проблем із СС. Гаразд. Пепан підводиться, збираючись іти, ти, Лалі сіпає з його за рукав. «Пепане, чому ви вибрали мене?» «Я побачив, як ледве живий хлопець ризикував своїм життям, аби врятувати тебе. Я подумав, що ти, мабуть, така людина, яку варто рятувати. Я прийду до тебе завтра вранці, а тепер трохи відпочинь». Того вечора, коли, повертаючись його сусіди по блоку, Лаллі помічає, що немає Аарона. Він питає двох чоловіків, з яким вони разом тюляться на одних нарах, що з ним сталося і як довго його немає. «Десь із тиждень», – кажуть йому. У Лаллі холоне серце. «Капо не міг тебе знайти», – розповідає чоловік. «Аарон міг би йому сказати, що ти захворів, але злякався, що Капо знову викине тебе в той возик для мерців і сказав, що ти вже помер». «А Капо дізнався правду?» «Ні» позіхає чоловік, виснажений роботою. Але Кап був такий розлючений, що забрав Аарона. Лаллі намагається стримати сльози. Другий чоловік підводиться на лікоть. Ти надихнув його великими ідеями. Він хотів врятувати одного. «Врятуй одного, і ти врятуєш весь світ», продовжує Лаллі вислів. Чоловіки на хвилю замовкають. Лаллі дивиться в стелю, ковтаючи сльози. «Аарон, не перша людина, яка тут помре, і не остання». «Дякую», – шепоче він. «Ми спробували продовжити те, що почав Арн, щоб побачити, чи зможемо ми врятувати одного». «Ми по черзі доглядали за тобою», – додав молодший хлопець знизу. «Поти приносили воду, ділилися з тобою своїм хлібом, проштовхуючи його тобі до рота». Ще один чоловік підхоплює розповідь. «Він підводиться з нар змарнілий із затуманленими блакитними очима». Безбарним голосом та, попри все, хоч розповісти свою частину історії. Ми міняли твій брудний одяг. Ми змінювали його одягом тих, хто помирав уночі. Лалі більше не стримує сліз, і вони стікають по його запалих щоках. «Я не можу». Єдине, що може зробити Лаллі – це бути вдячним Він знає, що тепер у нього є борг, який він не зможе сплатити ні тут, ні зараз Та фактично ніколи Він засинає під звук духовних іудейських приспівів тих, хто й досі дотримується віри Наступного дня Лаллі стоїть у черзі посніданок Коли поряд із ним з'являється Пепа Тихенько бере його за руку і веде в головний корпус Там вантажівки скидають свою людську ношу Йому здається, ніби він потрапляє в сцену з якоїсь класичної трагедії Деякі дієві особи ті ж самі, більшість нові У них немає слів, їхні ролі поки що не визначені Його життєвого досвіду не вистачає для розуміння того, що відбувається Він пам'ятає, що був тут недавно Правда, не як спостерігача, а як учасник, якою ж тепер буде моя роль? Він заплющує очі уявляє свого двійника, який дивиться собі на ліву руку. Там немає номера. Розплющивши очі, він бачить татуювання на своїй реальній лівій руці, а потім знову спостерігає за сценою перед собою. Він бачить натовп із сотні нових в'язнів юнаки, молоді чоловіки, на їхніх обличчях закарбований жах. Вони туляться один до одного, міцно обіймаються Есесівці і собаки ведуть їх, мов ягнят, на убій Вони скоряються, зараз буде вирішено жити їм чи померти Лаллі більше не йде за Пепоном, зупиняється і завмирає від жаху Пепан повертається і підводить його до маленьких столиків, де розкладені інструменти для татуювання Ті, які пройшли відбір, шикуються один за одним перед їхнім столиком Інші новоприбулі, старі, слабі, без певних професійних навичок – це ходячі мерці. Лунає постріл. Чоловіки здригаються, хтось падає. Лаллі дивиться у бік пострілу, та Пепан негайно хапає його обличчя і повертає його голову в інший бік. До Пепана і Лаллі наближається група есесівців. Переважно молодиків, які супроводжуються старшого офіцера есесу. Років під 50, пряма спина обтягнена бездоганною формою. Кашкет, як влитий, сидить в нього на голові. Ідеальний манекен, думає Лаллі. Есесівець зупиняється перед ними. Пепан виходить наперед. Схиливши голову, вітає офіцера, той помічає Лаллі. Обершар-фюрере, густики. Я взяв на допомогу в'язня. Пепан вказує на Лаллі позаду себе. Густик повертається до Лаллі. Пепан веде далі. Я упевнений, що він швидко навчиться. Густик дивиться на Лаллі сталевим поглядом, потім пальцем робить йому знак вийти уперед. Лаллі виходить. Якими мовами володієш? Словацькою, німецькою, російською, французькою, угорською і трохи польською, відповідає Лаллі, дивлячись йому прямо в очі. Гм. Густек іде геть. Лаллі нахиляється і шепоче до Пепана: "Неговіркий чоловік, я так розумію, що отримав роботу". Пепом повертається до нього з палаючими очима і притиском хоч і спокійно каже. «Не варто його недооцінювати. Позбудься своєї бравади, бо позбудешся свого життя. Коли наступного разу говоритимеш із ним, не піднімай його погляду вище його чобіт. Пробачте, – каже Лаллі, – більше не буду. Коли вже я навчуся?» Розділ 3. Червень. 1942. Лаллі, поволі прокидаючись. Теп чіпляється за сон, від якого в нього по обличчю блукає усмішка. Зачекайте, зачекайте, дайте мені ще побути тут хоч секундочку, будь ласка. Лалі любить спілкуватися з різними людьми, але особливо його приваблюють жінки. Він усіх їх вважає прекрасними, незалежно від їхнього віку, зовнішності чи манери одягатися. Вершина його робочого дня – це пройтися жіночим відділом, де він працює, перекинутися гострим слівцем, позагравати з молодими і не дуже молодими жінками, які стоять за прилавком. Лаллі чує, як відчиняються вхідні двері до універмагу. Він повертає голову і бачить, як